היפופוטן! שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכניתנו מתנות מן העולם והיום נמצא איתנו באולפן הרב נימאר בניסי שכר הגמדים מחולדה 2 מה זה השטויות האלה? למה? תמשיך מאיפה שהפסקת זה משתפר מה שלומך כבוד הרב? בסדר מה הבאת לנו היום? היום הבאתי לך חבבול אהה כאן מסתיימת לעוד תוכנית של מתנות מן העולם אני הולך הביתה רגע אתה לא הולך לשאול אותי מה זה חבבול? אני יודע מה זה חבבול, אני לא צריך לשאול. אבל אולי למאזינים שלא יודעים. זה מטופש, אני לא אשאל אותך מה זה חבבול. אבל אם תשאל אותי מה זה חבבול, אני אביא לך סוכריה. אדומה? לא ירוקה. לא רוצה. כאן מסתיימת לה עוד לא, לא <laughs> <חבבול laughs> עכשיו תשאל אותי מה זה בבול. קודם תביא הסוכריה. אה, כן. אתה חושב שאם אתה אומר אה, קח, הנה, אז חושבים שהבאת לי סוכ מה, אתה עושה לי עם היד אז כאילו באמת את סוכריה? תביא את הסוכריה! הנה, קח. מה, זה שזה רדיו, אתה יכול לשקר ברדיו? תוכנית מבוססת קצת על אימון, קצת. על סוכריה או כלום לאור. מצידי שיש שקט בשידור. טוב, אז אני לבד. איך הבבול זה סוג של בבול? אה... צריך לנמס, צריך לנמס, עוזבים אותך לרגע, אתה מתפורר לחתיכות. תשאל אותי מה זה בבול. אני לא משתף פעולה בשטויות האלה שלך יותר, תשאל אותי מה זה בבול. אל תשאל אותו נועם. אתה רוצה סוכריה? הוא שקרן, הוא משקר לכולם, אין לו כלום. מה אתה חשוב לך? סוכריה או אני? טוב תביא, מה זה בבול? בבול זה סוג של בול. אני לא מאמין! עכשיו תשאל אותי מה זה בול. מה זה בול? מה אתה לא יודע מטומטם, בול זה מה ששמים על המעטפות ששולחים בדואר, אידיוט, תחזיר את הסוכריה. כאן מסתיימת לה תוכנית של מתנות מן העולם ומתחילה תוכנית שיקום ארוכה לליאור.